Чи хотіли переконатися, що вбивця і зброя спрацюють як належить, щоб потім уже без промаху? Мабуть, для керівництва СРСР було особливо важливим, щоб навіть найменша тінь підозри не впала на них. Адже всі знали, що вбивство Петлюри, Коновальця, Троцького – це справа радянських спецслужб. Але Микита Хрущов Рішуче відмежувався від злочинів минулого, звинувативши в них Сталіна, Берію та інших. Отже, треба було переконатися, що ліквідація ворога відбудеться таким чином, що навіть не виникне підозра на вбивство. Спочатку Сташинського почали вчити німецької мови. Потім його посилали до Німеччини з різними дрібними дорученнями, щоб він там освоївся. Потім йому доручили поїхати у Мюнхен і стежити там за чоловіком на ім'я «Лев Ребет». І коли Сташинський вже добре знав, де живе Ребет, де працює, який у нього порядок дня, йому одного разу сказали навпростець, «Цю людину ти маєш вбити». На цей час Сташинський вже добре знав порядки, які існували в спецорганах. Відмовишся вбити – вб'ють тебе. Третього виходу не було. Отже, йому дали спеціальну, унікальну зброю. Це було щось на зразок невеликого пістолета, але замість набою він був заряджений ампулою синильною кислотою. Варто було натиснути на курок, направивши в обличчі жертви. Як ампула розбивалася, в міст, випаровувався, і людина, вдихнувши цю пару, в ту ж мить падала мертвою без усяких ознак насильницької смерті. Саме так і сталося у випадку з Левим Ребетом. Медична експертиза встановила параліч серця. Але якщо Богдан Сташинський сподівався, що це перше і останнє таке його завдання, то він гірко помилився. Спочатку його, тут найкраще підійшло російське слово обласкали, а потім, потім сказали, що він має їхати у той же Мюнхен, вистежити там чоловіка під іменем Степан Попель і ляківідувати його в такий же спосіб і такою ж зброєю, лише удосконаленою, вже з двома цівками, щоб без промаху. Якщо вірити Сташинському, то друге вбивство психологічно далося йому важче, ніж перше. Тут виникає певний психологічний парадокс. Прийнято вважати, що найважче щось вчинити вперше, але доводиться повірити, Богдану Сташинському на слово, що це друге вбивство, він відтягував, як міг. То доповів своєму начальству, що попель не буває ніколи один, то зламав ключі, які йому було дано, щоб відчинити двері під'їзду, де мешкав той попель. Нарешті одного разу застав свою жертву саму в дворі, Міг вистрелити, але чомусь злякався, пішов геть, по дорозі вистрелив у землю, а потім викинув зброю в канал. Дещо з цих його показань отримало матеріальні підтвердження. Правда, зброю в каналі знайти не вдалося, але зламані борідки від ключа знайшли всередині замка, і пил, який їх покривав, свідчив, що вони там Пролежали довгий час. І все ж у Сташинського не було виходу. Він мусив убити людину, яку він знав, як Степана Попеля. І він убив. Чи знав відразу Сташинський, кого він убив? Тут йому можна повірити, що не знав. Адже Сташинський народився і виріс в Галичині, де культ Степана Бандери був сильним. Цілком можливо, що в нього не піднялася б рука, якби він знав, з ким має справу. Інша річ якийсь там Степан Попель, але вже в найближчі дні вбивця дізнається справжнє ім'я своєї жертви. Ось як він розповів про це на суді.